Hejsan och välkomna! Det är jag som är Leif, ena för den här terminen. Ni ska vara hjärtligt välkomna till våran vackra Tensta simhall. I slutet av terminen kommer vi ha gått igenom alla grundkurser i simning och det kan jag garantera att ni kan simma perfekt. Mm, vad är namnlistan? Jag börjar med att rabbla upp era namn då så får ni räcka upp handen när ni känner igen er. Anna Nilsson Matilda Bergsten där bakom, Linda Persson Eh... Uh, Pernilla Södergård... Viola Römblad... Ja, det var... Ni vänta lite här... Mahmud. Vad snackar du för skit? Vad vill du? Mm. Jag tror att jag kommer lite fel. Det här är pensionärsgruppen för äldre kvinnor. Vad? Snackar du skit med min mamma? Nej, men, Vad menar du, men... Gamma färin? Hur nu ska knulla dig? Snackar du skit med mamma en gång till? Men... Ja, tjejer, ni får gå till typ Pär i andra bassängen då menar jag undervisar Mahmud privat Mahmud, kom här Vadå kom? Tror du att du är hund, eller? Ja, men gör nu som jag säger Du har betalat 300 kronor för den här kursen Och då gör du som jag säger Tre sjunde? Mm. Okej, okej, då Men har du inte skrivit på betalningskortet? Vadå, jag, jag skriver under kebabpapret ja men, ja, ja, men gör som jag säger nu lutar dig fram uh, uh, Okej okay då mm. Så håller du i händerna i stolparna där till vänster och höger uh. Ah! Ska det gå det eller? Ja, men det är liksom grundkursen i simning. Ah! Kan ju simma nu? Nej, det, det här liksom. Ja, det här. Man kan kalla det ett intro för att börja simma. Vad är det, en låt, eller? Nej, nej, nej men ä, låt mig visa nu. Om, om jag får göra som jag vill, liksom så. så ja, du kommer bli belönad, Mahmud. Belönad med vad, Kebab? Ja, men du får se. Ah! Ah! Var är Kebab? Snälla, vänta lite. Här äter vi liksom potatis med korv och gurka, kebab. Gurka kan inte stoppa din i hässet! Ja, ah, men sluta vara kaxig nu! Ah! Mm, det var skönt ju. ja jag vet, jag säger ju det, Mahmoud. Bara häng med! Vad betalade jag du spärr?! Ja. För det skär! Ja! Det här är simning, Mahmoud. Ja, men vi kan börja med steg två då. Klättra upp på trampolinen. Mm, är det meningen att du ska vara på skärden? Nej, i där däremot. Stoppa in den. <skratt> Hur känns det, Marshmallow? Mm. Det ser ganska skönt ut. Det är platt. Hur ja, ska du säga det? Ursäkta, jag skrattar. Men du ser så rolig ut. Liksom, ditt huvud är fikant, dina planken. Ja, det kan klättra av nu. Nej, nej, nej, det är inte skönt. Ja men snälla Mahmoud, klättra av nu Det det jag vill, jag gör Ja, ja, men då får jag väl hålla på samtidigt då ah, nej det blir fan Okej okay, så du vill bara stå och hänga där i stolpen alltså Ja uh. mm. Ja men då blir jag skaka trampolinen lite uh, NEJ Hur Ja men vad är det Mahmud? Mina barn har inga mat hemma. Har du pengar? Ja men du har ju betalat 300 kronor för grundkursen Ni ser Ja, Aha Okej då mm. Men vill du hänga hela dagen eller? Äh, det länge du. Men, klättra av nu Okej då mm. eh, kom här machet Vi går in på toaletten Vilket toalett? Där borta, vid bastun. Men det där säger toaletten Ja men strunt i det machet, men det är jag som bestämmer på det här stället Jag är lite rädd nu Nej ja, men du behöver inte vara orolig, du får kebab sen eller vad fan, du vill ha falafel eller vad är det, är ja, mat Det är kebure, nej eh? Ja, för förlåt då förlåt? Men snälla, Mahmoud Du lade dig morsan, förlåtta mig! nu vad har jag gjort för fel? Åh, hon söp dig! Vad gör du? Mahmoud söp dig! Åh! Är du som har betalat för den här kursen, inte ska du bli hjälp av mig. Nu får du med mig här. Okej då. Och gör som jag säger. Okej då. Åh! Åh! Mahmoud, hur känns det? Det känns bra. Det känns på fötterna. du har fått sim-märket ett. Abba, tack! Här får jag får ni... jag tror ja, nu? får du grodan här Ja, tack! Hej! Nu hör du alla! Hey! Hey! Så du är alltså en professionell simmare Nu ska du till OS i USA okay. Hur känns det? Hur känns det? Du skrattar och är väldigt glad Ja, oh, det, det känns ganska bra alltså Mm, vi gick det snabbt du, liksom, du kan träna i OS och du har gått här i fem minuter Du har gått fem minuter i simhallen Vadå fem minuter? Ja, men tio minuter då Ja, tack då du är liksom mästare i OS, hur känns det Machman? Ja, det, det känns som mycket kebab när du tar iväg Det var väl väldigt liknande Machman, mm. liksom, jag ska erkänna, jag har liksom känt såhär från någon annan, du är väldigt speciell Kan du sjunga en folksång för oss? Jag kan, jag kan En koronas underbill Två om du är på Nej, du kan inte rösta Det var väldigt vackert och harmonisk Mahmoud. ja, vi tar sista steget då innan du kan gå och tävla runt i världen. Följ med mig till Simba sängen igen. Ah! Ah! <skratt> Hur känns det, Machmun? Det känns som jag har en marmourchoklad i mm. hjärtat. Nu, nu är det din tur. Smiska mig nu, Jag vill inte. Nej. <skratt> du smiska dig själv, va? Du är inte bra. Du är en Det finns en låt också. BISK sandist. PSKDios! Ja, det var det Ja, det har haft så här roligt med den här mannen, liksom elev förut. Du kan få tillbaka sina pengar, här får du en raspän. Nej, men, okej då. gå och köpa kebab för dem. Nu tänker du, varför? Men för att jag gillar dig, Markmöde. Men jag hatar dig! Men jag. LEVE! Vad lever du för? Du är full och clean, din jävla bugg! Jag vill ma. Gör oss oss en sak i pappan! Renus av skillnad med den dukmansk! Dukmansk! Dukmansk! Nej, det är jag inte! det var bara cool.